Capitolul 46 Bătuse ora 8 înainte ca eu să fi fost împresurat de aerul plăcut mirositor de la surcelele și talajul, specific șantierelor de pe chei, unde se făceau catarge, bărci și șlepuri. Nu cunoșteam latura aceea orașului, de sub podul Londrei, numită Pool. Iar când am ajuns la râu, am descoperit că adresa pe care o căutam nu era unde-mi închipuise și nici prea ușor de găsit. Se numea Millpond Bank. Nu aveam nicio indicație cum să ajung acolo, decât aleea unde era prăvălia de odgoane Old Green Copper. Nu contează cât am colindat printre vasele trase la reparat în docurile uscate, printre carenele de corăbii care urmau să fie desfăcute în bucăți, prin glodul și mâlul cărat de flux prin șantierele navale, printre ancorele ruginite, mușcând orbește din pământ, scoase la pensie cu mulți ani înainte, printre munții de butoaie și chierstea și printre colacii de odgoane și funii. După ce am ratat, de câteva ore adresa, trecând foarte aproape de ea, brusc mi-a răsărit în față, de după colț, Mill Pond Bank. Era un loc plăcut, ținând cont de vecinătate, unde vântul care bătea dinspre râu avea loc să întoarcă. Și mai erau și vreo doi-trei copaci și un ciot de la o moară părăsită, iar prăvălia de odgoane Old Green Copper era așezată pe o alee a cărei desfășurare îngustă o vedeam în lumina lunii, de-a lungul unor cadre de lemn înfipte în pământ, care arătau ca niște furci îmbătrânite cu dinții căzuți din cauza vârstei, înaintate. Alegând din cele câteva case din Mill Pond Bank, pe cea cu fațadă de lemn, trei etaje și ferestre în arc, nu arcuite pentru că asta înseamnă cu totul altceva, am citit pe plăcuța de la intrare, Doamna Wimple era numele pe care îl căutam, așa că am bătut la ușă și o doamnă în etate, plăcută și înfloritoare la înfățișare, a venit să deschidă. Imediat însă a fost înlocuită de Herbert, care m-a condus în salon, fără să scoată o vorbă și a închis ușa după noi. Mi se părea ciudat să văd chipul ăsta familiar simțindu-se ca acasă în acea cameră și în acea vecinătate nefamiliară. Și m-am pomenit că îl privesc așa cum priveam și dulapul din colț plin de pahare și porțelanuri, scoicile de pe polița căminului, gravurile color de pe perete reprezentând moartea capitanului Cook, o lansare a unui vas la apă și majestatea sa regele George al iii pe terasa palatului Windsor, cu o perucă de vizitiu, pantalon din piele și cizme înalte. Totul e în ordine, Handel," spuse Herbert, și e mulțumit." Cu toate că abia așteaptă să te vadă. prietena mea dragă e la tatăl ei și dacă aștepți până coboară, o să-ți fac cunoștință cu ea. Pe urmă urcăm la etaj. Ăsta-i taicăsu Începusem să disting niște vociferări alarmante și probabil că expresia feței mă trădase. Tare mă tem că e un ticălos bătrân, spuse Herbert râzând, însă n-am dat niciodată ochii cu el până acum. Nu-ți miroase rom, Bea într-una. Bea rom? Da, răspunse Herbert și poți să-ți închivui ce bine îi face la gută. Insistă să-și țină toate proviziile sus la el în cameră și să le împartă cu mâinile lui. Le ține pe rafturi deasupra capului și le cântărește pe toate. Probabil că la el în odaie e ca la prăvălia lumânarului." În timp ce vorbea, vociferarea se transformase în niște răgnete prelungite, pe urmă se stinse. Ce crezi că se poate întâmpla dacă ține morțiș să taie el brânza?" întrebă Herbert în chip de explicație. Cine are gută la mâna dreaptă și, de fapt, peste tot, nu se poate război cu un calub de brânză fără să nu se rănească. Se părea că se rănise, însă destul de serios, pentru că se auzi un alt răgnet furibund. Emană cerească că provis a devenit chiriașul doamnei Wimple," spuse Herbert, pentru că, în general, oamenii nu suportă asemenea gălăgie. Cam ciudat locul, nu așa, Handel? Era într-adevăr ciudat, însă remarcabil de bine întreținut și de curat. Doamna Wimple, continuă Herbert, după ce făcusem această remarcă, este cea mai grozavă gospodină și zău dacă știu ce ar fi făcut Clara fără ajutorul ei, fiindcă Handel, Clara nu are mamă și nici vreo altă rudă pe lumea asta, în afară de bătrânul domn Pezevenchi. Că doar nu îl cheamă așa Herbert. Nu, nu, da așa îi spun eu, îl cheamă domnul Barley. Dar ce bine cuvântare pentru părinții mei că m-am îndrăgostit de o fată care nu are rude și care nu-și mai bate capul sau nu mai bate capul altora cu familia ei. Herbert îmi povestise odată, iar acum mi-a adus aminte din nou că o cunoscuse pe domnișoara Clara Barley, când aceasta își completa educația la o școală din Hammersmith. Și că, după ce fusese chemată înapoi acasă pentru a-și îngriji tatăl, încredințaseră taina afecțiunii ce și-o purtau doamnei Wimple, care îi proteja, să-i decise și îi supraveghease cu discreție în tot acest răstimp. Căzuseră de acord că bătrânul lui Barley nu putea să-i fie adus la cunoștință nimic ce ținea de sentimente duioase, având în vedere că nu era în stare să ia în considerare niciun subiect care depășea pragul psihologic al gutei, romului sau băcăniei. Cum stăteam noi așa de vorbă cu glas căzut în vreme ce răgnetele susținute ale bătrânului Barley vibrau în grinda care traversa tavanul, ușa se deschise și în cameră intră o fată nostimă, zveltă, cu ochii negri, avea un coș în mână. Herbert îl luă cu delicatețe, după care roșind făcu prezentările. Clara era cu adevărat o fată adorabilă și putea trece drept o zână ținută în captivitate de arțăgosul căpcăun, al de Barley, care o supunea la cazne. Uite aici, Handel, spuse Herbert, arătându-mi coșul, cu un zâmbet compătimitor și tandru, după ce am mai discutat puțin, asta e cina vietei clara, servită în fiecare seară. Aici sunt banii de pâine, și asta e bucata de brânză, iar ăsta e romul, pe care îl beau eu. Ăsta e micul dejun al domnului Barley pentru mâine dimineață, și care urmează să fie pregătit. Două bucăți de carne de oaie, trei cartofi, Câteva boabe de mazăre, puțină făină, o bucățică de unt, un vârf de sare și câteva boabe de piper negru. Urmează să fie puse la foc și cred că-s numai bune pentru guta lui. Era ceva atât de firesc și cuceritor în felul resemnat cu care Clara privea micul depozit cu amănuntul prezentat de Herbert, și ceva atât de încrezător, iubitor și pur în felul ei modest de a se lăsa cuprinsă de brațul ocrotitor al lui Herbert, și ceva atât de delicat, atât de fragil la Millpond Bank, lângă Kings Basin, pe aleea cu prăvălia de odgoane, Old Green Copper, în vreme ce mâritul bătrânului Barley răsuna în grindă, că n-aș fi împiedicat logodna dintre ea și Herbert pentru toți banii din portofelul cel gros pe care nu-l deschisese încă. O priveam cu plăcere și admirație, când brusc, mârâitul s-a transformat din nou în răgnet și de sus se auzi un bubuit înfricoșător, de parcă un picior de lemn încerca să pătrundă prin tavan până la noi. Atunci Clara îi spuse lui Herbert, tata vrea să mă duc la el, dragul meu, și dispăr în fugă. Ce mai rechin nenorocit," comentă Herbert, ce crezi că vrea acum, Handel?" Habar n-am, i-am răspuns, poate ceva de băut?" Exact." exclamă Herbert, de parcă rezolvasem cine știe ce ghicitoare foarte grea. Își ține grogul gata pregătit într-o ulcică pe masă. Așteaptă o clipă. O să auzi pe biata Clara cum îl ridică și îi dă de băut. I-auzi, încă un răgnet care se sfârși cu o hritură în glas. Așa făcut Herbert. După câteva clipe de tăcere, acum bea. Iar acum, spuse Herbert, când grinda vibră din nou din cauza răgnetului, s-a întins iar pe spate. Nu mult după aceea, Clara reapăru în cameră, iar Herbert mă însoțit la etaj să-mi văd oaspetele. Când am trecut pe lângă ușa domnului Barley, l-am auzit mormăind drăgușit următorul refren, parcă adus dus și luat de vânt, în care cred că urările de bine ar fi trebuit să fie înlocuite cu opusul lor. Ahoi, fi binecuvântat, Bill Barley! Aici e Bill Barley, fi binecuvântat! Aici zace Bill Barley întins pe spate, mie martor Dumnezeu! Zace întins pe spate ca un pește mort care plutește. Aici e Bill Barley. fi binecuvântat! Ahoi, fi binecuvântat! Herbert mi-a duse la cunoștință că nevăzutul Barley se alina în acest fel singur, de unul singur, la orice oră din zi și din noapte, și că deseori, când era lumina afară, se uita prin telescopul care era fixat la patul său pentru a cerceta întinderea apelor. La mansardă, în cele două camăruțe aerisite și proaspete, și unde domnul Barley nu se făcea auzit ca la parter, l-am găsit pe provis instalat confortabil. Nu dădea semne de panică și nici nu părea dispus să comenteze acest subiect. M-a frapat însă că era mult mai docil. Nu-mi dădeam seama cum și nici mai târziu, când m-am gândit din nou la acest lucru, n-am fost în stare să găsesc o explicație, însă schimbarea era clară. Ziua de odihnă. Îmi oferise ocazia de a medita, cu rezultatul că m-am hotărât să nu îi pomenesc nimic de Compeyson. Încât te știam, ura pe care o resimțea față de el l-ar fi putut împinge să pornească în căutarea lui și în felul ăsta să-și găsească singur sfârșitul. Prin urmare, când m-am așezat împreună cu Herbert în fața focului, l-am întrebat mai întâi dacă avea încredere în judecată și sursele de informație ale lui Wemmick. Da, da, dragul meu băiat," mi-a răspuns el dând din cap cu gravitate, știe, deja ce face?" Atunci află că am stat de vorbă cu Uemic și am venit să-ți spun că m-a învățat ce să fac și de ce să ne ferim." I-am povestit ce discutasem în afară de referirea la Compeyson. I-am mai spus că Uemic auzise la închisoarea Newgate, nu știam dacă de la gardien sau de la pușcăriași, că a apărut seră oarecare zvonuri și că locuința mea se afla sub supraveghere. I-am mai spus și ce credea Wemig despre proiectul unei călătorii în străinătate. Am adăugat că, bineînțeles, atunci când va veni timpul, am să-l însoțesc sau am să-l urmez la puțin timp, după cum considera Wemig că este mai bine. Ce urma să facem după aceea, n-am mai discutat. De fapt, nu mi-era prea limpede nici mie, mai ales că îl vedeam acum mai docil și pândit de primejdi din pricina mea. Cât privește schimbarea felului meu de viață în care urma să recurg la cheltuieli mult mai mari, l-am întrebat dacă nu consideră că date fiind împrejurările grele și nesigure în care ne găseam, oare n-ar fi fost cam ridicol și poate chiar mai rău să procedăm astfel? A fost de acord și chiar a dat dovadă de mult bun simț pe tot parcursul discuției. Întoarcerea în țară fusese un risc, a spus el și știuse că va fi un risc. N-avea însă de gând să transforme acest risc într-o acțiune deznădăjduită și nu credea că se află în pericol ținând cont cât de mult era ajutat. Herbert, care privise gânditor la foc, interveni spunând că-i venise în minte ceva ca urmare a sugestiei lui Wemmick. Am știm să vă slim handle și am putea să-l ducem noi când va veni timpul. În felul ăsta nu va fi nevoie atunci nici să închiriem parcagiul și nici barca. Cel puțin așa am evitat o bănuială și orice bănuială în minus contează." N-are importanță că nu suntem în sezonul curselor de bărci, dar nu crezi că ar fi mai bine să începi încă de pe acum să iei o barcă pe care o ai pregătită la debarcaderul din temple și din când în când să mai vâslești pe râu? În felul ăsta crezi un obicei și pe urmă lumea se obișnuiește cu ideea. Faci lucrul ăsta de 20 sau de 50 de ori și a 21-a oară sau a 51-a oară nu mai bagă nimeni de seamă. Planul îmi surdea, iar Provis era de-a dreptul entuziasmat. Am căzut de acord că va fi pus imediat în aplicare și că Provis nu trebuia să lase să se vadă că ne recunoaște dacă am fi ajuns cu barca pe sub podul Londrei și am fi vâslit dincolo de Mill Pond Bank. Am stabilit de asemenea că dacă ne va zări, va ține jaluzelele trase la fereastră, care dă spre răsărit anunțându-ne astfel că totul era în regulă. Sfârșisem... Ce aveam de discutat și plănuisem totul, așa că m-am ridicat să plec, amintindu-i lui Herbert că n-ar trebui să fim văzuți întorcându-ne împreună și că voi lua un avans de o jumătate de oră față de el. Nu-mi place să te las aici, am spus eu lui provis, deși nu mă îndoiesc că ești mult mai în siguranță decât era în apropierea casei mele. La revedere, dragul meu băiat, răspunse el, strângându-mi mâinile întrale în lui, nu știu când ne vom mai vedea din nou și nu-mi place să-mi au rămas bun. Spunem noapte bună. Noapte bună. Herbert o să fie omul de legătură între noi, și când va sosi timpul, poți fi convins că voi fi pregătit. Noapte bună, noapte bună. Am considerat că era mai bine să nu iasă din casă și l-am lăsat pe palier, cu lampa ridicată, ca să ne lumineze drumul pe scări în jos. Întorcându-mi ochii spre el, mi-a venit în minte seara în care sosise, și când eu iluminasem drumul. Și când nici nu bănuiam că o să-mi simt inima atât de grea și de neliniștită la despărțire. Aldebarley măruia și înjura când am trecut pe lângă ușa lui, de parcă nu încetase o clipă în tot acest răstimp și nici n-avea de gând să înceteze. Când am ajuns la capătul scării, l-am întrebat pe Herbert dacă îi păstrase numele de provis omului. Mi-a răspuns că nici vorbă și că pe chiriaș îl cheamă acum domnul Campbell. Mi-am mai explicat că se știa doar că el, Herbert, ținea mult ca acest domn Campbell să fie bine îngrijit și să nu fie deranjat, așa că atunci când am intrat în salonul unde doamna Wimple și Clara erau așezate, cu lucrul de mână în față, nu mi-am exprimat propriul meu interes față de domnul Campbell, ci l-am ținut numai pentru mine. După ce mi-am luat rămas bun de la tânăra drăgălașă blajină și cu ochii negri, precum și de la doamna cu înclinații materne, care arătase atâta înțelegere pentru o idilă adevărată, am avut sentimentul că aleia pe care se afla prăvălia cu odgoane Old Green Copper era un loc cu totul special. Aldebarley putea să fie un hodorog care înjura ca un birjar, însă încrederea, nădejdea și tinerețea se aflau acolo din belșug. Gata să răscumpere aceste păcate și să umple până la refuz Chink's Basin. Pe urmă, gândul mi-a zburat la Estela și la despărțirea de ea, iar drumul până acasă mi s-a părut nespus de trist. La temple era liniște și pace, cum nu mai văzusem de mult. Geamurile camerelor din partea pe care o ocupase nu de mult provis erau întunecate și pustii, iar în garden court nu se vedea țipenie de om. Am trecut de vreo 3-4 ori pe lângă arteziană până să cobor treptele care mă duceau spre apartamentul meu, însă nu se vedea nimeni prin preajmă. Herbert, care veni la mine în odaie când se întoarse acasă, fusese atât de obosit și deprimat încât mă dusesem direct la culcare, îmi confirmă același lucru. După aceea a deschis una dintre ferestre, s-a uitat pe trotuarul scăldat de lumină și mi-a spus că era la fel de cucernic de pustiu, ca și o catedrală în toiul nopții. A doua zi am pornit spre barcă. Am rezolvat imediat și barca mea a fost adusă la debarcaderul de la Temple și lăsat acolo de unde puteam să o iau în câteva minute. Din când în când ieșeam să vâslesc, ca pentru antrenament sau condiție fizică. Uneori mă duceam de unul singur, alteori cu Herbert. Ieșeam deseori și pe vreme friguroasă, pe ploaie sau pe zloată, însă nimeni nu s-a mai simțit de mine după primele excursii. La început văsleam pe lângă podul Blackfriars. Dar pe măsură ce orele de flux se schimbau, am înaintat spre podul Londrei. La vremea aceea, podul se numea Old London Bridge și uneori fluxul năștea acolo niște bulboane periculoase. Știam însă bine cum să prind momentul să mă strecor și apoi să văslesc printre vasele de la pul și în jos spre Erit. Prima oară când am trecut de Millpond Bank, văsleam amândoi, Herbert și cu mine, și aplecându-ne și îndreptându-ne, am zărit amândoi jaluzelele coborâte. Herbert se ducea pe acolo cel puțin de trei ori pe săptămână și nu mi-aducea nicio veste îngrijorătoare. Cu toate acestea eram conștient că exista un motiv de îngrijorare și nu puteam să scap de ideea că eram urmărit. Odată ce mi intrase în cap, începuse să mă obsedeze, era greu de spus pe câte persoane nevinovate le-am bănuit că stau la pândă. Pe scurt, eram tot timpul înspăimântat din cauza acestui om pripit care stătea ascuns. Herbert îmi spusese odată că îi plăcea să stea seara la una dintre ferestre când vălea fluxul și să-și închipuie că îl purta alături de tot ce ducea cu el către Clara. Eu însă mă gândeam cu spaimă că se îndrepta spre meguici și că orice punct negru de pe coama fluxului putea fi barca cu urmăritorii lui înaintând spre el rapid, pe și fără să se abată din drum ca să-l înhațe.